اعلام بے اعلام بے اعلام بے اعلام بے اعلام بے دلیل دی دا پیشکر لے چی دا دا امت غورا لے نظر کن پیغامبر امت چی پتولو امم با نغورینو پتولا که لے چی دا پیغامبر پتولو پیغامبرانو ماری تشیدی وچن کنتم خیر امم اخرجت لنا تخمرون بالمعروسی وطنعاونا نو معنی دا راز شیچونکه دا خیریه تومت فطول اومه یدلک اصلیت نبی فصای الانبیاء فطول انبیاء معنی بدیم څنګه دا وراشکک نشته چې خیریه تومت صحابه کمانډری شریف دین کې دا تعبیر ده کمانډ نبی هغه چې دی اتباع دې آ یو حدیث شریف سردار ولدی ادمه ما زما اس والا فخرلی زما صفخر فخر بیا م صفخر م عاشقو مزر سید و ادم والا فخرلی علمو وصف وای و استدلال په دې حدیث باندې خبره زګه دې معنا خداوا شو چې د ولدی السلام د بچو نه او د ادم علی السلام نغواره نه یم یې نبی کے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام اس خدا رہنمائش دادی دوجنیو دا خبره شېره که په دغه د رحمت کې په دې چې د خپل له رسولان او د ادم مابل کې دا ولات څنګه غواړه داس سوال نه هغه حدیث شریف کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمای لا تخیرونی علی اس ایمان بخاری میں مستند روایت را نقل کړلیو تاسو ما مغورا کوي موسی علیہ السلام یہود ویلنه موسی علیہ السلام غورا دیو کتان وایي نبی رسول کریم ما په موسی باندې مغورا کوي دغره حدیث شریف کې راغلی چې من قال انا خیر من یونس ابن موسی فحدد رواه البخاری امام بخاری دا خبره ذکر کړل چې کم خبره وکړه که زده حضرت یونیسیم مطانعه ورائیم ورائیم را دیکن کسی شو ما معنی داره داده دارو واشو کنه نو اوطاقا نمی حدیث شریف کبره غلی که رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی یو سدی رسول کریم تا بیا خیر البریه اید مخلوقات بہترین شفیتا اوازی مولوی شفیتا دا چې تکه ورتاوه وي رسول کریم فرمایي صالح ایبراهیم دا خیر البریه خچا ته ویل کیږي ایبراهیم تدین اعظم اورمای کرام ته جواب نشته بیا جواب درته چې رسول کریم صلی الله علیه ورا دا خبره زما دا چې رسول کریم کلاټه کور په تنه وځای ز بهر پټول کېما و کنه بیا دا پټول راغلی نو درې مداره رسول کریم ته په کوم کې امام وره تا مطلب دا ما تداسه فزیلت مرکه کوي تر بل تل کېږي دغه خبره دې لري دا څنګه تاسو دې د انجیلی دې دا دې کړی بعد کله له کزاو له موریشر صفاتو نه بیانو چې دې دا څه کسته دې دا څه کسته دې دا څه کسته ولې دا خبره کومه له کزاو څنګه دغه څومره وبدا ډیره د مزیدا دیبل د شلوه هم دیبل تا کوه څومره ګیره ده د څه وایي تاسو مونږه کنا وځم مطلب دا لري چې ما به یو فضیلت بیان کوم خبر دې اشاره وکړه خبر څه څرګند کرے خبرې کومه داګه دې تمرکز کوم داګه څه کومه کریم فرمای ما د دې فضیلت مرا کوی چې پای کې د نور پیغمبرانو ترجیح شي لکه فضیلت مضا یا دا یې کې د نورو خلقو شي شي د نورو خلقو تنکیس د نور په نمبرونو تل کتنا کوي دا فضیلت بها نه د فضیلت بها ماشاءالله ډیره مزيداره کیره ده دا د دې کیری چرته وقوق کین د پنځه د پنځه یې تط نه پتو نو دا فضیلت ریکار پتو ورته دې کومه د خپل جلاګری تلګي سنوکه کرا نور اشرف ګریو فرمایي چې زمات دا شپه نا قصصفی کریم اکتر زمن دا پاسیم کرونه دا سی توحید کی باینه توحید باینه و دبل تنکیز کریم نو اتنا توحید نا باینه تنکیز تل غیر کئی با سرم نو مطلب داری چی توحید باینه او خواه بره دبل تنکیز کن خونه بکار کنه تا سیم مثال ویم لگذر ما اللہ د حدود اولا شریک لگولی اللہ کی سکی دے دے او الله دمه شهاده درغلی له یارت دی الله تعالی خپل اختیار دی قاضی د اختیار او د الله نه سوا هرڅه کی بلانکی ولی خپلانکی ولی خپلانکی ولی پردانه د الله چې سکای دای په مقابل کې دی سما مشیتول دی مدد وختل ماخو کنه شرک ته وو ذاته که سم خبره کول کړی د تشکریس ته وو تنکیس کومه ګور الله په داوله طریقله وله انټ سمیده بسیر بابا دېش شېم نه دی هغه به هغه ډېرګه دا دا څه کېلې هر هافته انسان خپل څه به هم څه بدلې ایا به چې اده پات ترا واه شدا چرمو اده چرمو سوال تل کڅه خیر واه څه توحید اصلاح اصلاح پتاکا دیکھا رائسا چند تاوہیت و آر کے بدری خبر ہی لئے یو تاوہیت کی آر میں تنقیص سے اپنے آپ کو خوصائیت تاوہین سے کسی دوسرے کی تنقیص اور تاوہین سے اپنے آپ کو خبر ہی لئے اور یو تحقیص کی آر میں خواہشات انحسانیہ سے اپنے آپ کو تاوہیت تحقیص کو محوط تحقیص نہیں اگر دارو خواہشات انحسانیہ اگر دایو ته د خپل ورکو د خپل پتر ته حواله سربیا خو دیږي دا تاکید نه ویلای شوې پیسې نه ستیايږي دا خبره ورکوه شوې ده نو مقصد دا دی چې رسول ګریب صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا تمام مغو را کاوه ما ته د دې فضیلت او برتری چې پاغه فضیلت کې د بل څه شي معناه کنا طاع اتباع کے عاملون بأمره ذل درنات کے یغمندہ کون اللہائے کوونا بالقولهم بأمر یعملون رضا کو اللہائے سجووا علی بالتی ولا سجو ولا ان تكونوا بذكرۃ ولاونہ دا فرشت دا فرشت سڑی دی جس دی نہ سڑی دی اونہ فرشت دا سڑی او اونہ سکیری خذینی اگے سرپتالوں کو مشتا دا مو اجر اتباع سے دا دا کتاب صلی دی علیہ دا نسره قصداونه د نړۍ سو مبياري تواله عبادت لکيږي پرشتو جواب د چونکی د دغه تواله ولې لکيږي رجال او صغير رجال او تواله ذکر کيږي جوابانه کثرت کې رجلي او شرافت ترينه د دي حواله سره د چيږي ورننور دي اولاله تكون بذكوره ودا اعبادتی شکرلی انہا اغیب دا بناس دا اللہ دا خبره باطش دا قبر د دا و بازدر دا افرادت پشاند دے کی یہود بانی بیدی خریشتوکی واحد دا دا واحد کله خوفرم کئی او دا اللہ صلح طرف نقودی مانی ماس خام راژیلو تفریت و تفریر دا تفریر دا تفریر دا تفریر دا تفریر دا بحال دے کی دغه دوی فرشټم وي یو وخت یت باندې دګره وی کله تل غناوروي او تاثیر کی یو مآی راذاب ورکول کیګدا د ګا خبرو فن خیل سوار څوارلکه ملکو شپ پر نه کوي ولې انګلیس ما ملکو کی وو او له سې کړو ولې کې ابلیس مو ملکو کین نو الله مو ملکو ته اسجدو لآدم د بیا چې ابلیس له کړه دغه ولې پدلوځو شو او معلومه شو چې د فرشټو د چې دا پاره شي او څوک او په аба وسط قرار ورکانه نه نلل کا چیرې نو ته وايي چې منه کې کوفر نه کوي څه کنه جواب دي په هغه کې او الله پرشتو خبره کړي د تبلیبنه په دتم شامل وای دتم څو او ذکر د پرشتو شیر تبلیبنه аба په تبلیب یې یا تا تاسو یې نه شته څنګ خبرته مرالوي موربلر د ابوین وښي او ماره کارو خو وکړتاو ماره نوې د خبره غونش ته دراره باب تعلیم نه دا او د په کې داخلو د تعفر شی او د امر بجانو راوړل په دې دا مثلا کوفر ایبلیس نه کړی نه ملایم کړو په دلیل د صحت ته استثناوالې استثنا ته شیرا کړه الا الی استثنا په دلارس باندې کې چیرې مستثنا په مستثننو کې سره داخلا قلنا بلکې د پیر او اصل کې دارسون اوایي یاو <سؤال> دې او یاد جنان ا یاد شيطان رضا شيطان دې وناو وړاندې او سرکشت نه ويته څه ویلي دي شيطان دا که شيطان مانم شطنه پر مان دپا اوغا دې دې دای دې دالله دکر مو دالله <سؤال> لیکن عارف کي پرصفات مالا مالې کو په باب د عبادت په اړه څنګه به یو او د جنيو او واحد المخصوص kia د جنيو ماهیدو خو مخصوصان kia د اصل کې مالې کورې جنسنوس جنو او د مخصوص په او مشهور واغير ولې کوم څه یې چې شوي استثناء نه د دې لپاره لې وات واما استاد دا هاروت او ماروت استادایې دا هاروت دا معروف بارکی هغه نو یې لمبا شوڑا کیسه چې کله وای نو څه د پته نیو سیدا دا ورو دا شی دی دا ونه دا دا ګف شخص دی او دا معروف لنده خبره دا وره ښه کوه انی ابو لال د سیمند مو اوایي اته سو ګډیری خبره ایزرائیلیا چې تاسو آ د ګرګړی ایا دې نو کولی ګډاینہ چاته ورې دېلی یا به دې غوډا په یو کتاب کې لیزلی چې را آله ما له با رضا اسرائیلیا څخه وکولم تا هارو تمارک دغړیاو فرشتي هم په راستا ګرانه ما دې الهه لاته فره د مسلمانه تم را لوی عالم اده عالم د دې کې چې په سوریا څخه اپیوجي اخذ باندې مې شو هغه رسول دغه سوریا جو سوال یارا فرشتی او تینا اعضا خبره تی ایت خبرنوری نشتی دا تول وهمونی دی صفا خبر دارا حادو تا ماروز تا دا د دا فرشتورن دا فرشتی دیوی بابل خارتارا گلیوی اللہ دا خلکو د امتحان دا پارا کردی خلکونا سوال امتحان یعنی دیبوتا دارا فوزل لکا دیبوتا تفصیل سحر با فوزل داری قواعید با فوزل دا خواهدو رو خواهد و او دا غیتیتی با خواهدو رو مقصد داری جو را تا سچرته سحرون که دا سحر یهوز فرمولدادا یو دادا یو دادا یو دادا دا دا جیتی دا خواهدو رو نکایهو تینکو لیادی پیادا باید کولی اگر با سکولی؟ آتا خوادیو جا خویچی مائی کوایی شا او دیو رسکو دا تیک zal ager dir paray chnahya lil munfar shugora da kar mutawida mutawida mutawaj az dir ziat mashu walid se parata kanzal khot kanzala rata ba khul kana tasdir bayra tokh da mutawida tur chi sheji tau aya ma bawe bila khul kanzal lida bachata na aega da bachata na qayda chi sheji kanzal nas bachang puli sabezungandita دا هغه ځما سرڅو قران شما ته بچاو په نغور قران ما یو راځل کید چې شما یو کسان کله مونږه چې ښه مي راځي یو کسان په تل هغه نو لیست په یاله س او دې چې چې معنا لوګي او موږ نکاله لاو او مطلب دوه پايش نو مصدر ده شي لکه دي تاسو د ورو توونه کان چې خدای را تا خو وو د دې څخه د دا مخه وې نو ځاخل کو جوې مخه وې نو علي وکړه نو نو بهر حل دا کار نو به کولا غاې ابتلا یو طرف نه الهیان بس دومره حقیقت لري وې ای وې د کو کوې کی زون دي د دې څه دي یا پدې ته وګورې fare shota gora ku ki da jebale zandikali allah vita sur duniya da gwaala ka da kharat waala a ayi duniya azab gwaalo da kharat ghana atab asbah har da kabar izan ne dili patane le 46 sahar aghi ba sehar ta quda pa tosi tareeqe sunnat sehar gawai sehar ba ta quda je gora seharam pa na kai هل ذكراه الله ف sustained السلام από التذا Hochético النبي عليه الصلاة و يتبن عمر الكهبة في التواصمة والقلود скажى Palmer Di Malay athe irrrl.ampgan literacy hvor pen il file Velards fantastic. Walay 28.5 10. signs. preoft بلداره i faiths. Cav compra then by happened to the throne.嗎 PR.rac Reality. meeting Listening. History at homoów alija on managed to dieş. Malay and everything.el sard. was to give birth.조 а livers.好像 عgame iение.new f iorn p voting annor نو حضرت یعلی رضی اللہ <سؤال> تعالی <سؤال> عنہ ورته چې ګوره تاغه حدیث شریف رسول <سؤال> کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي ځاګته وی کتاب آبادی په اجر عربات څخه مرګی په دې نه نو ورته چې دا پښتاده وځنه ځکه کټانه مرو وخت کله نو به بسلا وایي کېلې تاسو سره طرف نه راووت نو د څه شو د دې خپل کې حاضریت څوک شو ناروی بجانگ بادر کتی دسولی کاریسلسلم دا صاحبه وؔقیو غفت کی ورشت که او هستی و رالی نتب Freeze که برای 一کی مواهین شیارک داد سولی کاریسلسلم شہیده tampر دا رضبآ سکتکڑا درسولی کاریسلسلسلم出گی سبب آLER دعونه شوید نمو آجره relacionران خشد می دامان یک راشدی تیاظیم کے سواست دارو تااورہ و شامالا پاکار قلب غیرانんで حتی�، و عائلی خ داغت سره علم کې حضرت عمر څنګه خلک فکر کوي شیخ خپل بیا د موابیره د لوټمو خپلوا فقاهو په دین کې دښو کنه نو مطلب داره رته چې هغه د بیا خبره دې شي نو د دې خبره کوله چې دا حاروتا ماروتا د دین سره ګنا او د انو سنای دې وجہ را تخول چیرې دا څه بدای څنګه هم نه ارکه هارو تمروسی ازه حدا نشاتوال فرشتي وینده سره چه نه کوفرنا او تعذیب طریق ان ما هو علی الوجه المعاتبه استکه شارق فایدل له خدای رحمت تعذیب طریق ان ما هو علی الوجه المعاتبه و دې به جزااب اور کولیکی کی دغه طریقې سره لکه سره لقدیر خو دېلی سره خبر وکړه څنګه چې يعاتب الانبیاء انبیاء او عائشہ پر کولیکی په فایدل په الله په صحابه کتابه دا کتاب تک مننه پیغمبرانو له لوګولې دي پیغمبرانو څخه به هڅه وکړي کانا او د نه به ویني نه معنا کتنا موږ په دې یو غره په کارو کوي د دا خبره به موخه کې یو تهریو موجزه دې مڅ فرغه موجزه سره چې حقیقت په دې کې پر ستیر خپل <سؤال> لغوی معنی دا ركن ما نه کوه ما نه قوه طاقت او دا سياري په پټه او مخفي او باندې نه اوغني د خاري کې دا نه حقیقت نه دا شي یو سبب ناشستې دا سبب دا وي اوس تیر کې کې چرته اتحاد شيركي ما سره د دستور او ماده د او جان نور جناتو نه او که کتابه خبره نه او خو بیا پکې اغه لفظونه چې اغه نن ذکر کوي چې کوم لفظونه ذکر کوي دا اغم څه لفظونه نو شرکی وو نبیانو ما داغه بیاوند د ګفردې البته <سؤال> چې لفظونه چې هغه بالکل مهم لفظونه د شرک نه د فیاما په د مهم لفظونه ذکر شولم پتا هر بديله د بل دا غنه په څه نوباز او نمای کرام ودي ته جایید ته کې لې او بیان دسته به د دې لپاره نور دا هشتر دلیل ضرورت سره هرڅه زموږ خاطر چې هر یا دغری اسبابي خصيو باندې بنې نه وي نو که یو سری مسببي خصيې چرتا استعمالول او بیا او استري در چی څنګه ايمونتیو وي کله چې موجود شي بیا روښینې حیثیت نشتي هغه له بخره بچیا درو غولې وایي ناغره فاس دې واهي ناغره الفاص روښک شو کنه تا کیدوم را اثر والی پیدا کوي سپاتې نه ما وایي راندې څور شو لکه چې شمر واغ او زماده قتل کوي په بشم کې نو کال فاس ته کیږي کوم وخت ته شي کنه عمل به حتی خلکو به تفسیر کې لیکل لې وې هارو تا مارو څه کوي پریشي ا څه کوي هارو تمارو دکلي برماشان دکلي ذو یاره عامه تفسیري یوځه کې چې و د څه وای کله کې نکاحو کو چې د څه چې یو حواله سره پریشي او کوله حواله سره شي اغه بعد ماحشان ته خپل د والله تعالى اننا قرئنا لك الكتاب الذي قد انبياؤك قدئك آمارنا فيها وعدا وعيدا ذاك كل كلام الله تعالى كلام الله واحد وواحد ولما ذو ملائكه تمذا تفصيل لكل قره غرس كتاب الرسول كسورات تورين لدط هذه الاشارات ديات رزق التطورات بين جنان الجنه الملائكه ثابته وهي مقام صفا وحي واحد ودينا وجنا تدابلك جزر قباتان دي او ايات القران الكريم از دی که سنی کلیم کرا ما برج کراه اگه ده برای، چه د LuisMach د ده من وران نگه ده بر عنو mud فرق ده ده نحنهه در قرآن می خوابه ده الشیعر، اگه ده الله مغوط بری انتی فرام نگه م یه بر عنو mud الله مغوط بری بالتا خمجم لپرو را هلی کونه خأبه لنر، ده شه ستا خوابه نهای مغوط بری vai Bertران توڑا ابا خلاف قران کې چې د الفاظو <سؤال> لټه دي الله جاری الفاظو لټه د تعبیري کوم به د خداباندي تعبیر دي تعبیر سره خداباندي تعبیر نه دی نو دلې ځواب او قرآن کریمه هیڅ چې دا د معنا سره خدای رسول تعالی کړه خو بیا به تفرق لکه یو قرآن کریم کې دغه د فاضه سورونو په بابو باندې شفا دایلي کې دی قرانی کریم کې سوره یاسین او سوره بقاره دا ټول د قرانی کریم د سیري کې او چاته بکه هیڅ ته حاصل نه لري یاسین څنګه لري ځکه په روایت کې دا راځي چې سوره یاسینم هغه د دې لکه کاوه زنه کې قرانی کریم څخه څزن نه یو سوره یاسین دا وو زنه قرانی کریم برابر وي او هغه وو قران د کتاب چې سوره یاسین زکه په هغه کې سریه چې روانه ښه د بیاځله یال شیندي هغه مدانه چې یو سوا سبب یو بل تفضللی نو اصلي سبب هغه د قران اصلي سبب لري چې سبب هغه ځکلی خودا تفضللی ده د زیات دی نو دې وړیا نو درځل یو قران برابر خبره ولاړه نو ته دغه کلام دی بیا پکېم فرقه مدن قران کې کری دی او هیڅ کتابونه باندې چې راغلي دي او د انډا د په کتابونه کې چې نه دې په خپل بیان باندې الله کې وعده او ویل دا ټول کلام د الله شراده او وو وحن ترنګ راځي وینم تاسو د تاسو د تفاوت لکه اعظم کلیه مخروج یعد السلیدی مسموده په غورو و او بهدا له احتبار بلایه بعض افضل قران دی جات اورات دی بجیل له ضروبه لکه قران کریم کلال واحد ته په دې کې ته څو د تفتیش کېدل بس ادا به د عبارت قرائت او کتابت سره ځای را بعض سورته نبی اعظم له حدیث شریف کې راغلی الحقیقه تفضل الله را چرئات افضل له و حقیقت التثبیت حقیقت التثبیت دا نشی خیرات افل لمد دیدو چې نشده ارفعې او ذکر د نتلو په کې اکثر زیاده کې داونه نشو شی ټول په قران سره ترور سره کیږي کتابت سره او باجه احکام د نورو کتابونو ایمان المرابع شو چې په بعض باندې خپل دا چې په یو ځای ذکر استار دی په بل کې دومره دی د یونا په دبن د نتلو مقابل کې شي ډېره نو خلک وې داد هغه نشي نو دا قران له قرانې په لنوره باندې چې کله قرانې کوي شو دا یو مان څوک ووانه معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله دا خبره ښه ده ووانه معراج چې څوک خبره تا ګوره مخکې ما دا خبره کړې معراج ته ویل کېږي یसरा ته وي یसरा دي ته ویل الحرام ال المسجد الاقصى او چې کړي درمصل الحرام نمزي الاقصى ته اذال اندر پایا دینه توړی فتنګي پرتن او سرهړی دا ټول د یو شریطي شعر ته رسیدل دا تابسته لګیدل وفات الله علیه و سلم اتل اپورق الصلوحه در هر ملګر هغه ته د قاجر نه لکه کوم اشاره دي چې مواتبله سوکیره متواتله سوګیده نو سارا دین مواتب الله دال الله متوسطه تلته څو ځانه او کون رسول الله صلی و سلم دې اشاره ځې مدارې چې پاتې چې خړې راغوانه په ټولو کې وروډر باندې کوي اته خړې خپل لاړل چې د بیا دشي کې کیږي وي درا دته زاريان شيره ماړه نو چې جو ځدی نه روان لا چې وي ستېب درا نه ماغو ته کېنه راوی او غیک لاٹشی دا ول دیر فون ا یو دا ویلے کی ہیشے میاراد مختلف کی دغری پدی کی یا خاص دې میاشته ده مکه په شاووار اشرف راجب اشرف ومرګول اولو داسې مثال په تور باندې هیڅ د خلاف وکي شته د مثله کې بیا دا مهاراج دې کله شوه لري بدا مهاراج تاسو زره چې نومه نو روایتونه ماته مې کې شي زو زل سوالہ دا روحي حوالے سره سیر وکړه جسد حوالے سره دا روح حوالے سره سیر وکړه د روح حوالے سره سیر الله علیه وسلم جسد او روح اے محمد صلی الله علیه وسلم لێرې د معراج څخه درته تللی کریم کې څومره چرې نه ده پته حضرت معاويه رضی الله تعالی عنہ چنارو دیای سوالي حو داویای څو کوبو خو قرآن کې نه دی او ما جنر ویل نه یاره ایلا کایلا په صدلینه نص قرآن کو تمروح ویلی شي نه پتا چې دا روحاني حواله څه شي ما تا خبره وکړې وا سره نه رشدکنه حواله سره چې فسرہ دا یو څو ویل د ارشاد او پښتن کارو کله د روح څخه کنه دا ویلو د شيخ خبره خبره دارا سبحان اللذيذہ په تعجب کی ذکر کی تعجب غالي چې کیسه حوالے څخه شروع حوالے در آسمان راځون چې ما څه څه وي پدې کې خبره سبحان تعجب پانس کېږي واه کریمدارہ کسرا بیت کی لپ څخه چارې دحب دی تعب کی ته کې د کرات شراب اټمه شو خبر 500 قران کریم کې او ما جعلنا <سؤال> فیا اثر روحیه ته تعلق وريدي په صحیح باندې چې دسمه کې په معنا به نکې نو په روحیه په بصری باندې شي 500 سره د حضرت عائشې موږ محترمې پیدا نه لرو ست دې را کوي 13 ورول کیږي <سؤال> ډیر ماخمه ویډیر دا خبره راوځه اګه دیشو ایا روح واه واه علي سر مراج شه جسدمو روح کومه باندې شوه حضرت معاویه ضلعانو موږ یې ستاسو دې مسلمان ناول له تاسو دا خبره وکړل ډیر رستو ایمان ډیر سبو کیا دایو اگر اگر وروه مقابله نشو کول <سؤال> استو کوم کید لویات تک راشه نه تعالی الله بیاږد نو ترنه خدای کیو شیرا ادا سترو زر الله تعالی سره شیده انو شیرا الله دې لکه ولید سره درایي 아이شه ویوی نه ویلیدره 아이شه ویوی نه ویلیدره او بعد وروه چې راضی کیستو ابن او بعد وروه چې نو کې دې في الشخص بشخصه رد في روح معنى شخص بمعثم اللعينة والله من المده هذا حقاً أنا سأبت في الخبر المرشود المنكرية ومبدادة على الإنكار أعضاء هذه الحالية أنت بيرادة في وصول الفلسفية وبعنى هذا بيرادة في وصول الفلسفية وإلا في دقيقة نشي خرق وإنك أم بأس مغلوم في التعاية هل فلسفة ونشي كده؟ وإنك تقول لكي أسمان شخي أسمان شخي بيدلع نشي او نداب اسطانس پر دو موقف تے جا اسمان میں چشتے دلے اللہ کو بجے قادر دے کانا کہ اسمان دو ہوتی خوش دے او اچسان کو تماثر لی سیگی گی بار عناصر او که شرق و امیاد راجی کے نرازی راجی ربا سوانو جول ملشی راتے اللہ تعالی قادر کے ممکنات کو لے فرمایا فقولہ کہ یقینا اشارہ کراتا ہے کہ ضمانے کرنے کہ महाराज کو کیوں اب حضرت اللہ تعالی نے فرمایا کہ روحیہ اشارہ اور عائشہ بی بی وہی تھا کہ اور اللہ نے فرمایا ما جانن کہ روح یعنی جو رانا کہ اللہ نے سنت جو جواب مراد روحیہ دی عید تھی نور روحے جسد تاہی روپ ما پہلا انا جانے کہ جسد نہ وصلے یعنی نور روحے جسد درو نہ کہ جسد دل تو روح تلے ہوتا معراج درو د چکه فرد د الله لپاره بشقیق اشاره را تا چې ترجمه کوي درو د چروح او فقط خپله نه چې معراج څخه کوي چې درو ځا په نه چې کار کې خلک په کله انکار خراب حنان د کفر او انکار کو دا پر معراج په توګه د بدن حواله تراو بلکې د مسلمانانو سره تصو کر تدنا کله سماوي اشاره چې چې معراج کو و وي خو لم يكن لو مقدس که څه مو قدس تنا معنا تفهيل انوزه برابر د چې نه پاراسره او مزیرا ساده چې پره کوران ثابت اتمانه دنیا چې كله با قاری مشوره او ثابت یو برجه او چا وی دفاعه وکيل الله چې راتلوه نلترت توسي حرام او د مسالم مقدس راکینه ثابت په کتاب او ناراشه اسمه چې اسمان دا احادیث دا سید خبردار جنہ و را ربہ ب ثواب بلا بعله حسین وقتاه فبرضا علی تعالی دی له بود فضستر غواری ان دی لري نو زک الله په حجاب ته کبریا جه او الله کی د سوه کې دی دلې نشی کېری تا عذاب سورتی کې درې شي کنه او هر چنده